Linnunradan käsikirja Liftareille. Ensimmäinen osa. Tämä on tarina Linnunradan käsikirjasta liftareille, joka on ehkä merkittävin, joka tapauksessa menestyksekkäin kirja, mitä pienen karhun tähdistön suuret kustantamot ovat koskaan julkaisseet. Se on suositumpi kuin Linnunradan kodinhoidon käsikirja. Sitä on ostettu enemmän kuin menestysteosta 53 uutta temppua, jotka voi tehdä painottomuudessa. Ja se on herättänyt enemmän keskustelua kuin Olonko Lufidin raisu filosofinen trilogia, missä Jumala teki virheen, Jumalan suurimmat munaukset ja kuka tämä Jumala oikein luulee olevansa. Monilla linnunradan itäisen laidan sivistyneemillä planeetoilla, linnunradan käsikirja liftareille, on jo syrjäyttänyt suuren ensyklopediakalaktikan galaktikan yleisimpänä tietolähteenä. Sillä vaikka siinä on runsaasti puutteellisuuksia, epätarkkuuksia ja suoranaisia ristiriitaisuuksia, on se ylivoimainen vanhanaikaisempaan kilpailijansa nähden kahdessa tärkeässä suhteessa. Ensinnäkin, se on hieman halvempi. Ja toisekseen sen kanteen on painettu suurilla ystävällisillä kirjaimilla sanat Älä hätäile! Saadaksemme parhaan mahdollisen kuvan tästä kirjasta, meidän on syytä kertoa muutamista sen syntyyn vaikuttaneista henkilöistä. Yksi maapallon asukas on eräs heistä. Vaikkei hän tarinamme alkaessa tiedäkään kohtalostaan enempää kuin te lehti Itä-Intian kauppakomppanian historiasta. Hänen nimensä on Artur Dent. Hän on 180 senttinen apinoiden jälkeläinen ja joku yrittää rakentaa tien hänen talonsa läpi. Kulkahan nyt, herra Dent. Teillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tässä jutussa. Ette voi maata puskutraktori edessä loputtomiin. Olen valmis yrittämään. Katsotaan kumpi ruostuu ensin. Pelkäänpä, että teidän on yksinkertaisesti hyväksyttävä asiat! Tämä ohikulkutie on rakennettava, ja se tullaan rakentamaan. Te ette voi tehdä mitään sen estämiseksi. Minkä vuoksi se on rakennettava? Miten niin minkä vuoksi? Se on ohikulkutie, ja niitä on rakennettava! No, onko kukaan harkinut vaihtoehtoja? Ei ole olemassa mitään vaihtoehtoja. Meillä oli mahdollisuus valittaa tai tehdä muutosehdotuksia virallisena valitusaikana. Valitusaikana? Kuulin ensimmäistä kertaa koko asiasta eilen, kun eräs miehistä ne saapui ovelleni. Kysyin häneltä, oliko hän tullut pesemään ikkunaa. Mutta hän kertoi tulleensa hajottamaan taloni. Tietenkään hän ei sanonut sitä heti. Hei, toki. Ensin hän pyyhki pari ikkunaa. Rokotte minulta vitosi. Ja sitten hän kertoi tulleensa hajottamaan taloni. Mutta suunnitelmat. Ja voisitteko ystävällisesti panat tuon megafonin pois, Rumpukalvoni halkeavat. Mutta herra suunnitelmat ovat olleet. Näyttele suunnittelutoimistossa viimeiset yhdeksän kuukautta. Aivan! Kuultuani asiasta menin välittömästi katsomaan niitä eilen iltapäivällä. Niistä ei ollut ihmeemmin kylällä huudeltu, vai mitä? Itse asiassa niistä ei ollut kerrottu kenellekään. Suunnitelmat olivat näytteillä. Näytteillä? Minun oli kävyttävä kellariin katsomaan niitä. Näyttelyosasto on toimistokellarissa. Taskulampun kanssa. Öö, no, ilmeisesti sähköt olivat poikki. Samoin kuin portaat. No, hyvä on, mutta joka tapauksessa... Te näitte ilmoituksen tien rakentamisesta! Kyllä! kyllä minä näin! Noniin. Se oli näytteillä erään lukitun arkistokaapin alimmassa laatikossa, käytöstä poistetussa vessassa, jonka omessa luki, Varokaa leopardia! Herradent! Niin? Mitä? Haluaisin kiinnittää huomion erääseen pikkuseittaan. Onko teillä minkäänlaista aavistusta siitä, Millaisia vahinkoja tuolle puskutraktorille aiheutuisi siitä, jos antaisin sen ajaa teidän yritsenne? No, millaisia? Ei minkäänlaisia. On hassua ajatella, että apinoista polveutuvalla Arthur Dentillä ei myöskään ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että erässä ne lähimmistä ystävistään ei polveutunut apinoista. Vaan oli kotoisin pieneltä Betelkeusen lähistöllä olevalta planeetalta. Eikä suinkaan Guildfordista, kuten hänellä oli tapana väittää. Se, että Arthur ei missään vaiheessa epäilyt ystävänsä väitettä, osoittaa kuinka hyvin tämä oli sulautunut ihmiskuntaan pienoisista alkuvaikeuksista päästyään. Kun hän saapui maapallolle 15 vuotta sitten, oli hän keräämiensä minimaalisten pohjatietojen perusteella arvellut, että nimi... Ford Prefect, Ford Prefect, olisi sopivan tavallinen ja huomiota herättämätön. Hän tulee mukaan tarinaamme 17,2 sekunnin kuluttua ja sanoo, moi Arthur. Apinoiden jälkeläinen puolestaan tervehtii häntä. Mutta miljoonia vuosia jatkuneen kehityksen tuloksena hän pidättäytyy etsimästä kirppuja ystävänsä hiuksista. Maan asukkaat eivät ole ylpeitä esi-isistään, eivätkä koskaan kutsu heitä kotiinsa päivällisesti. Moi, Arthur. Ford! Terve, mitä kuuluu? Hienoa. Kuule, onko sinulla kova kiire? Kiire? Eh? No eihän minulla sen tärkeämpää tekemistä ole kuin näiden puskutraktoreiden edessä makaaminen. Mutta ei, mitään muuta ihmeempää. Kuule, tuolla on Bubi. Mennääs ottamaan yhdet, niin voimme jutella. Kuulen nyt, etkö sinä käsitä? Tuo mies haluaa hajottaa minun taloni! Minä kuulin koko asiasta... A Arthur! Ensimmäistä kertaa eilen, kun eräs työmies tuli... ...luokseni ja minä kysyin, oliko hän tullut pesemään ikkunoita ja... Arthur! Mitä? Sen... Kuuntele nyt minua. Minun on kerrottava sinulle eräs asia, joka on ehkä tärkein asia, minkä olet koskaan kuullut. Minun on kerrottava se nyt. Ja minun on kerrottava se sinulle tuossa bubissa. Minkä vuoksi? Koska sinä tulee tarvitsemaan erittäin tukevan ryypy. Luota minuun. Mutta sinä et käsitä. Ne aikovat hajottaa minun... Artur, sinä tiedät, että sinä voit luottaa minuun maailman loppuun saakka. Niinkö? Se on pitkä aika. Itse asiassa 12 minuuttia. Tule nyt, kun minä tarvitsen ryypyn. Suuri ensyklopedia galaktika kuvailee alkoholia seuraavasti. Se on väritön haihtuva neste, joka syntyy sokereiden käymisen tuloksena. Lisäksi se huomauttaa, että alkoholilla on juovuttava vaikutus eräisiin hiilen ja hapen kiertokulkuun perustuviin elämänmuotoihin. Myös Linnunradan käsikirja liftareille mainitsee alkoholin. Sen mukaan paras maailmankaikkeuden kaikista alkoholijuomista on pangalaktinen kurlauspommi. Kirja kuvailee kurlauspommin vaikutusta seuraavasti. Se tuntuu siltä kuin aivosi lyötäisiin muusiksi sitruuna viipaleella, joka on kääritty suurehkon kultaharkon ympärille. Käsikirja luettelee myös ne planeetat, joilta saa parhaita kurlauspommeja ryypyn hinnan kullakin planeetalla ja niiden hyvän nimet, jotka auttavat kurlauspommin käyttäjää pääsemään jälleen jaloilleen. Mies, joka keksi tämän aivoja ravistelevan sekoituksen, on myös keksinyt kaikkien aikojen osuvimman avorismin, joka kuuluu seuraavasti. Älä koskaan juo kahta pangalaktista kurlauspommia enempää, ellet satu olemaan 30 tonnia painava elefantti, jolla on keuhkoputken tulehdus. Hänen nimensä on Seiford Bibelbrocks, ja jatkossa opimme lisää hänen viisauksiaan. tuoppia olutta ja pian olkaa hyvä maailman loppu on tulossa. Ihan totta herra. Sattuipa mukava ilma sitä silmällä pitäen. Aiotteko mennä katsomaan ottelua iltapäivälle? Ei ei ei, ei kannata. Kuinka? Rikhan tuolle hieman liian hätäinen päätelmä herra. Arsenalilla ei ole teidän mielestänne mahdollisuuksia vai? Ei ei juttu on vaan niin, että maailman loppu tulee tänään. Niinpä niin. Niinhän te mainitsitte. Arsenaalille taitaisi olla onnenpotkuu, jos niin kävisi. En todellakaan sanoisi noin. Kas noin. Kuusi isoa tuoppia, olkaa hyvä. Pitäkää vaihtorahat. Mitä? Vaihtorahat viidestä pullesta? Kiitos paljon. Teillä on suunnilleen 10 minuuttia aikaa tuhlatamme. Ford! Voisitko ystävällisesti selittää, mitä hittoa oikeastaan on tekeillä? Anna mennä nyt, sinulla on kolme tuoppia tuhottavana. Kolme tuoppia? Lounasaikaa? Aika on pelkkää harhaa, etenkin launasaika. Todella syvällistä. Sinun pitäisi lähettää tuo valittuihin paloihin. Niillä on oma sivu varattuna tuollaisille neronleimauksille. <tos> Juo, nyt vaan. Miksi kolme tuoppia tällaisella kiireellä? Se rentouttaa lihaksia. Rentouttaa lihaksia? Aivan, ja sinä tarvitset sitä. Olenko minä tehnyt tänään jonkin munauksen? Vai onko maailma aina ollut tällainen? Ja minä olen tuijottanut liikaa omaan napaani tajutakseni, millainen se todella on. Hyvä on, minä yritän selittää. Kuinka kauan me olemme tunteneet toisemme? Tuota se vuotta, ehkä kuusi. Suurimman osan siitä ajasta sinä olet kuulostanut jotenkin järkevältä. Hyvä. Kuinka sinä suhtautuisit siihen, jos minä sanoisin sinulle, että en olekaan kotoisin Kilfordista, vaan eräältä pieneltä planeetalta, joka sijaitsee Petelkeusin lähistölle? En osaa sanoa. Kuinka niin? Oliko sinulla aikomus sitten sanoa jotain sen tapaista? Juon nyt, kun maailman loppu on tulossa. Tänään täytyy olla torsta. Minä en ole koskaan oikein saanut otetta torstai päivästä. Tuona mainittuna torstaina jotakin liikkui äänettömästi monen kilometrin korkeudessa planeetan ionosfäärissä. Useita joitakin liikkui siellä. Useita kymmeniä. Valtavia keltaisia, muhkeita laattamaisia, joitakin. Ne olivat tavaratalon kokoisia, äänettömiä kuin yölinnut ja roikkuivat ilmassa juuri niin kuin tiilet eivät roiku. Alla olevan planeetan väestöllä ei ollut aavistustakaan niiden läsnäolosta. Ne jäivät huomaamatta gunhilin tutka -asemalla. ne ylittivät Cape Canaveralin kenenkään näkemättä, ja Boomeranin ja Jodrell Bankin laitteet tuijottivat suoraan niiden lävitse, mikä oli oikeastaan sääli. Sillä juuri jotain niiden tapaista noiden observatorioiden tiedemiehet olivat vuosikaupalla etsineet. Arturilla ei luonnollisesti ollut aavistustakaan niistä. Hän oli huomattavasti kiinnostuneempi äkkinäisestä, hirvittävästä rytinästä. Mikä tuo oli? Älä hätäile! Eivät ne ole vielä aloittaneet. Vai niin, hyvä. Luultavasti siellä hajotetaan vain sinun taloasi. Mitä? Kolme minuuttia aikaa. Sinä ja sinun kirotut lorusi. Ne hajottavat minun kotiini. Lopettakaa senkin vandaalit. Kotiemme tuhoajat. Senkin puoli hullut länsikootit. Artur! Lopettakaa! Artur! Artur! Tule nyt takaisin! Sehän on turhaa. Ei vittu. Minun on parasta juosta hänen peräänsä. Hei, Mikko. Voisinko saada neljä pussia suolapähkiröitä? No, tottahan toki. Olkaa hyvä. Se tekee 28 penniä. Pitäkää vaihtorahat. Oletteko te tosissanne, herra? Oletteko todella sitä mieltä, että maailmanlopu tulee tänään? Kyllä. Noin minuutin ja 35 sekunnin kuluttua. No tuota, emmekö me voisi tehdä asialle jotain? Ei, ettei yhtään mitään. Minä olen aina luullut, että meidän pitäisi mennä pitkällemme ja laittaa paperipussi päähemme tai jotain vastaavaa. Jos se teitä miellyttää, niin miksikäs ei. Olisiko siitä apua? Ei, anteeksi nyt, niin minun täytyy kyllä mennä etsimään ystäväni. No tuota, hmm. no. sulkemisaikaa, viimeiset tilaukset, olkaa hyvä. Senkin liituraita, varvaarit. Kunta saa maksaa koko omaisuutensa korvauksena tästä. Toivitan teidät hirteen. Sidotutan villi hevosiin. Ja revitän neljän osaan joka iikan. Ja sitten minä keitän teidät ja ruoskitutan. Ja hakkaan pieniksi siltuiksi. Kunnes, kunnes, kunnes. Kunnes olette saaneet tarpeeksenne. Anna-Oua. Ei ole enää aikaa. Tule tänne. On ja... sitten jäljellä. minä aloitan koko homman alusta. Minä kerään kaikki riekaleen. Ja sitten minä, minä hypiin niiden päällä ja jatkan hyppimistä, kunnes saan rakkoja jalkapohjiini. Tai minä keksin jotain vielä inhottavampaa. Ja sitten minä... Mitä helvettiä tuo on? Se on lempärien lautaisten laivasta. Miksi sinä sitä oikein luulit? on tartuttava tähän sauvaan. Mikä hiton laivasto? Se on rakennuslaivasto. Mikä? Kokonien rakennuslaivasto. Sain tiedon niiden tulosta muutama tunti sitten alieetterin radiostani. Niin... minä en usko, että minä kestän enää yhtä enempää. Luulen, että tämä panna pitkäkseni. Ei, älä ihmeessä. Pysy vierelläni. Pysy rauhallisena ja tartu tähän. Maan hasukka. Pyydämme hetken hiljaisuutta. Täällä puhuu Linnunradan hyperavaruuden suunnittelutoimiston edustaja, protesoitu Vogon Jets. Kuten epäilemättä hyvin tiedätte, Linnunradan kehitysalueiden liikenneolojen parannussuunnitelman mukaisesti meidän tehtävänämme on rakentaa tämän aurinkokunnan halki kulkeva ohikulkutie, eli hyperavaruuspikareita. Ja valitettavasti teidän planeettanne on yksi niistä, jotka on hävitettävä rakennustöiden tieltä. Toivitus kestää hieman alle kaksi maan minuuttia. Kiitos. Ei ole mitään siitä teeskennellä hämmästystä. Kaikki suunnitelmat ja tuhoamismääräykset ovat olleet nähtävillä paikallisen osaston toimistossa Alfa-Kentaurissa viidenkymmenen maan vuoden ajan. Teillä oli aivan tarpeeksi aikaa jättää viralliset suunnitelmia koskevat valitukset ja muutosehdotukset virallisena valitusaikana. Ja nyt on aivan turha ruveta nostamaan asiasta meteliä. En ymmärrä, mitä tarkoitatte, väittäessänne, että ette ole koskaan edes käyneet Alfa-kentaurissa. Hyvä luoja, ihmiskunta, sehän on vain neljän valovuoden päässä. Olen vahoillani. Mutta jos te ette viittoa rahtuakaan paikallisista asioista, niin saatte syyttää vain itseänne. Kytkekää hajotussädeet. Oh ja... En todellakaan jaksa käsittää. Pirun apaattinen planeet. Minulta heidän on turha kärtää myötätuntoa. Kostin hieman suola pähkinyt. Otan nyt. Jos et ole koskaan aiemmin käyttänyt materiaa että olet ilmeisesti menettänyt melkoisen määrän suolaa ja proteiinia. Juomasi oluen olisi pitänyt pehmentää teräystä jonkin verran. Miltä sinusta tuntuu? Tuntuu kuin olisin mehiläispesä Osa minusta on muuttamassa toisiin maisemiin. Jos minä kysyisin sinulta, missä hitossa me oikein olemme, katuisinko sitä kuultuani vastauksen? Me olemme turvassa. Hienoa. Olemme eräässä ja rakennuslaivaston aluksessa, pienessä keittiön takahuoneessa. Aha, ilmeisesti sinä käytät sanaa turvassa, jossain minulle täysin tuntemattomassa merkityksessä. Hetkinen, minä etsin valokatkaisijan. Ford, kuule, kuinka me oikein jouduimme tänne? Liftasimme kyyni. Anteeksi nyt, mutta yritätkö sinä väittää, että me noin vain ojensimme peukalomme? Ja joku mulkosilmäinen vihreä hirviö työnsi päänsä ikkunasta ja sanoi, hei, hypätkää kyytin kaverit, minähän voin viedä teidät Basingstaugin liikenneympyrään saakka. No mainitsemasi, peukalo on sähköisesti toimiva alietterimerkinnatolaite. Ja liikenneympyrä puolestaan tähti kuuden valovuoden päässä. Mutta muissa suhteissa olet enemmän tai vähemmän oikeassa. Entä se mulkosilmäinen hirviö? Se on vihreä. Mm, olet aivan oikeassa. Hienoa. Milloin pääsen kotiin? Et koskaan. Raha! minä löysin, valokatkaisin. Oihan nenä, onko tämä todella avaruusaluksen hytti? Onpa hyvinkin. Mitä pidät? Aika sottainen paikka, vai mitä? Mitä sinä sitten odotit? No, en osaa sanoa. Kiiltäviä ohjauspöytiä, välkkyviä valoja, Tietokonepäätteitä ja sen sellaista. En ainakaan vanhoja patjoja. Kuulehan, vilkaisepa tätä. Mikä se on? Tämä on linnunradan käsikirja liftareille. Se on eräänlainen elektroninen kirja. Siitä saat kaikki tarvitsemasi tiedot. Se on sen tehtävä. Minä pidän tästä kannesta. Älä hätäile! Se on ensimmäinen käyttökelpoinen ja myönteinen lause, jonka minä olen tänään kuullut. <laughs> sen vuoksi sitä myydäänkin niin hyvin. Katsos nyt. Kun painat tätä nappia, ruutuun syttyy sisällysluettelo. Joo. Mm. Ensin sinun on mentävä pikavalinnalla v kirja me kohdalla. tuossa? Tuossa. Vogonien rakennuslaivasto. Joo. Nyt näppäilet tuon koodin tabulaattoriin ja voit lukea, mitä siihen on kirjoitettu. Vogonien rakennuslaivastot. Jos haluat saada kyydin Vogonilta, voimme antaa vain yhden neuvon. Unohda koko juttu. He ovat yksi linnunradan epämiellyttävimmistä roduista. Heitä ei voida pitää suorastaan ilkeinä, mutta he ovat äreitä, pikkumaisia, tunkeilevia ja paatuneita. He eivät tekisi elettäkään pelastaakseen oman isoäitinsä verenhimoisen trallilaisen sontiaismolottajan kynsistä, ennen kuin ovat saaneet pikkutarkat, allekirjoitetut määräykset kolmena kappaleina, jotka on lähetetty hyväksyttäväksi. Tarkastettavaksi, lausuntokierrokselle, hukattu, löydetty uudestaan, toimitettu hävitettäväksi ja käytettäväksi uudestaan vessapaperin valmistuksessa. Paras tapa pumata on työntää kaksi sormea hänen kurkkuunsa. Ja paras tapa ärsyttää häntä on syöttää hänen isoäitinsä verenhimoiselle, trallilaiselle sontiaismolottajalle. Todella omituinen kirja. Mutta... Kuinka ihmeessä me sitten saimme kyydin? Dentrassit päästivät meidät aluksi. Mutta minä luulin, että sinä sanoit heitä bogoneiksi. Bogoneiksi, aivan. Ei siis dentrassiksi. Ei, ei, ei. Dentrassit ovat aluksella palvelushenkilökuntana. He ovat todella hienoa porukkaa. Linnunradan parhaita kokkeja ja värimestareita. Eivätkä he välitä palaneen puupenin vertaa mistään muusta. Ja he ovat aina valmiita auttamaan liftareita. Osaksi siitä syystä, että he ovat hyvin seurallisia. Mutta pääasiassa sen vuoksi, että se ärsittää vokoneja. Juuri tällaisten asioiden tietäminen on elintärkeä, jos satut olemaan persaukkinen liftari, joka haluaa nähdä maailmankaikkeuden ihmeet alle 30 kymmenellä dollarilla päivässä. Mutta kirjassa ei mainita heitä sanallakaan. Niin, no se ei ole aivan ajan tasalla. Minä teenkin tutkimustyötä uutta laitosta varten. Se on minun työtäni. Hauskaa hommaa vai mitä? Höh. Ällistyttävää. Ikävä, kyllä minä jäin jumiin maapallolle hieman pidemmäksi aikaa, kuin oli tarkoitus. Tulin viikoksi ja jäin nalkkiin 15 vuodeksi. Mutta kuinka sinä sitten yleensä pääsit maahan? Helppo juttu. Minä sain kyydin erältä kiusan kappaleelta. Kiusan kappaleelta? Niin, kyllähän sinä tiedät. Ne ovat rikkaita kakarrata, jotka eivät keksi mitään ajankulua. Niinpä he risteilivät pitki linnurata etsien planeettoja, jotka eivät vielä ole saaneet yhteyttä toisiin aurinkokuntiin ja aiheuttivat hämminkin. Hämminkiä. He etsivät jonkin syrjäisen paikan, jossa ei ole paljon asutusta. Sitten he valitsevat uhrikseen jonkun yksinäisen ihmispoloisen, jonka puheita kukaan ei tule ottamaan vakavissaan. Laskeutuvat hänen viereensä, pasteerailevat hänen edessään typerät antennit päässä ja päästelevät kaikenlaisia piipityksiä. Itse asiassa se on varsin lapsellista. Mitä hittoa tuo on? Se saattaa olla tärkeä. Mitä se on? Vogonien kapteeni lukee jotain tiedotusta keskusradiossa. Mutta enhän minä osaa Vogonien kieltä. Ei sinun tarvitsekaan, kunhan vain panet tämän kalan korvaasi. Ei! ei. Äkkiä nyt, ei. eihän se ole kuin pikkuinen sintti. Ei! Sitäisi olla hauskaa. Toistan tiedotuksen. Täällä puhuu kapteeni, joten teidän on syytä keskeyttää kaikki toiminne ja kuunnella tarkkaan. Ensinnäkin laitteemme osoittavat, että alukselle on livahtanut kaksi peukalokyytiläistä. Hyvää päivää teille molemmille, missä tahansa olettekin. Haluan tehdä teille selväksi sen, että ette ole lainkaan tervetulleita. Minä olen tehnyt kovasti töitä päästäkseni siihen asemaan, missä olen tänään. Enkä minä ole ryhtynyt Vogonien rakennuslaivaston kapteeniksi kertäkseni joitakin rettuja ympäri linnunrataa kuin jokin taksisuhari. Olen lähettänyt matkaan etsintäpartion, joka tehtävänä on heittää teidät välittömästi ulos aluksesta. <tos> Jos teillä on onnea, minä saatan sitä ennen lukea teille muutamia runoja. Toisekseen. Me ajomme tehdä hyperavaruushipyn lähelle Banadin tähteä. Siellä me viivymme 72 tuntia huoltotoimenpiteitä varten. Tuona aikana kukaan ei saa poistua aluksesta. Toista, Kaikki lomat Viimeisin ramassini päättyi juuri surkeasti. Enkä näe mitään syytä siihen, että kellään muulla pitäisi olla hauskaa. Viedotus loppu. Tosi ihastuttava tyyppi. Toivonpa todella, että minulla olisi tytär, jota voisin kieltää menemästä naimisiin tuon olion kanssa. Se tuskin olisi tarpeen. Vogoneissa on yhtä paljon viehätysvoimaa kuin autoannettomuudessa. Sinun on muuten parasta vara-autoa Se tuntuu suunnilleen samalta kuin huono humala. Mitä huonoa humalassa sitten on? Kysy sitä samaa vesilasilliselta. Ford! <tot yksät> no? <tot yksät> Mitä tämä kala tekee minun korvassani? Se toimii tulkkina. Katso Babelin kalan kohdalta kirjasta. <tot yksät> Mitä täällä oikein tapahtuu? <tot yksät> <tot yksät> Lähtien, en ole enää koskaan epäkohtelias rommikolalle. Babelin kala on pieni keltainen verijuotikas. Se on maailman kaikkeuden omituisin olio. Se käyttää ravinokseen aivotoiminnasta syntyvää energiaa, jota se ei kuitenkaan ota isännästään, vaan tämän lähiympäristöstä. Ravitakseen itseään se imee tästä energiasta kaikki alitajuiset mielenliikkeet. Sitten se ulostaa isäntänsä aivoihin telepaattisen sanoman, joka muodostuu kulloisenkin keskustelukumppanin aivojen puhekeskuksen tietoisista ajatustaajuuksista. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että jos panet Babelin kalan korvaasi, pystyt välittömästi ymmärtämään linnunranan kaikkia kieliä. Puhe, jonka tällöin kuulet, on itse asiassa Babelin kalan mieleesi välittämiä aivoaaltoja. Tällaisen elämänmuodon olemassaolo on niin järjettömän hyödyllinen sattuma, että joidenkin filosofien mielestä se on lopullinen todistus Jumalan olemassa olemattomuudesta. Baabelin kalaan perustuva teoria on suunnilleen seuraavanlainen. Kieltäydyin todistamasta olevani olemassa, sanoi Jumala, sillä todisteet tekevät uskon tarpeettomaksi ja ilman uskoa minä en ole mitään. Mutta, sanoo ihminen. Babelin kala on kiistaton todistus sinun olemassaolostasi, eikö vain? Mitään sen kaltaista ei olisi voinut kehittyä sattumalta, se todistaa sinun olevan olemassa, joten omien perustelujesi mukaan et ole olemassa. M.O.T. No voihan nenää, sanoo Jumala, tuota minä en ollut tullut ajatelleeksi ja katoaa kuin irreaalinen pierulogiikan saharaa. No, mutta sepäs kävi näppärästi, sanoo ihminen, ja todistaa menestyksestään innostuneena seuraavaksi, että musta on valkeaa ja jää auton alle seuraavalla suojatiellä. Johtavien teologien mielestä tällaiset todistelut ovat silkkaa sörseliä, mutta se ei suinkaan estänyt Ollonkon Luffidia hankkimasta pientä omaisuutta, kun hän käytti sitä perusteemana kirjassaan Jumalan nousu ja tuho. Sille välin on Baabelin kalaparka, poistamalla kaikki esteet rotujen ja erilaisten kulttuurien väliseltä kommunikaatiolta, saanut aikaan suurempia ja verisempiä sotia kuin mikään muu koko luomakunnan historiassa. Onpa todella erikoinen kirja. Saitko sinä paljon käyttökelpoista materiaalia maapallosta? Sain kyllä laajennettua entistä tietomäärää. Niinkö? No, katsotaanpa, mitä tässä laitoksessa sanotaan. Hetkinen M, niin kuin maapallo, ensin koodi ja sitten oikea sivu. Ai, ei täällä näytä olevan edes mainintaa. No, onpas. Katso tuossa, Max Megalonin ilotyttöjen yläpuolella. Missä? Ai tuossa. Niinpä se onkin. Vaaraton. Siinäkö kaikki? Yksi ainoa sana. Vaaraton. Mitä hittua se tarkoittaa? No, no, no, no. Linnunradassa on sentään sata miljardia planeettaa, eikä kirjaan mahdu loputtomasti tekstiä. Eikä kukaan tiennyt maasta paljonakaan. No toivotaan, että sinä sait korjattua sitä ainakin jossain määrin. Kyllä. Minä lähetin jo uuden selostuksen päätoimittajalle. Hänen oli tosi typistettävä ja hieman, mutta on se sen parannusta edelliseen verrattuna. Mitä siinä nyt sanotaan? Enimmäkseen vaaratun. <hah> Enimmäkseen vaaratun! Älä hermostu! Minusta se on varsin paljon sanottu hiiltyneestä rojukokkareesta. Tuon oli ilmeisesti tarkoitus piristää minua. Shhh. Kuuntele. Mitä tuo on? Jos meillä on onnea, se on vain Bogonin joka on tullut heittämään meidän tavaruuteen. Entä jos meillä ei ole onnea? Kapteeni saattaa haluta lukea meille muutamia runojaan ensiksi. Kuten tunnettua, Vogonien runous on maailmankaikkeuden kolmanneksi huonoita runoutuksia. Toiseksi huonointa runoutta kirjoittavat Krian atskotit. Heidän mestarirunoilijansa Gruntos Mahtipontisen lausuessa runoaan nimeltä Oodi pienelle vihreälle möykylle, jonka löysin kainalostani eräänä juhannusaamuna, neljä kuulijoista kuoli sisäiseen verenvuotoon. Ja keskilinnunradan taiteilijoiden liiton vilunkilautakunnan puheenjohtaja säilytti henkensä ainoastaan järsimällä toisen jalkansa poikki. Kruntus oli kuulemma pettynyt runonsa saamasta vastaanotosta ja oli juuri aikeissa ryhtyä lukemaan 12 osaista eppostaan nimeltä Mieluisimmat kylpykurlaukseni. Kun hänen oma paksusuolensa päätti epätoivoissaan pelastaa ihmiskunnan, syöksyi suoraan ylös hänen kurkustaan ja kuristi hänen aivonsa. Maailmankaikkeuden kaikkien aikojen kammottavi runous katosi luojansa Greenbridgestä Essexistä kotoisin olevan Paul Neil Milne Johnstonen myötä maapallon tuhoutuessa. Vogonien runous on mietoa siihen verrattuna, mutta kun Vogonien kapteeni alkoi lukea, sai se aikaan tällaisen reaktion Ford Prefectissä. Ja tällaisen Arthur Dentissä. Oi, kurjulaiset, kulta ne unelmissain riutuu, ikihaamuna kellarissain. Ja kuin tyrän saannut hampiainen surra, oh, mä kuinka sua kaipaankaan. Sä sydän kappraisein mun. Se roivotat minun tuskassain kuin taudin lyömme hurttumökiä. Sulle tahdon antaa lempeni, mä palavaisen ja ostaa kioskilta kerraspurilaisen. No niin, man asukka. Minä tarjoan teille yksinkertaisen valintamahdollisuuden. Minulla todellakin oli aikomuksena heittää teidät suoraan avaruuden mustaan tyhjyyteen, hitaaseen ja kammottavaan kuolemaan. Mutta on olemassa yksi keino, yksi yksinkertainen asia, jonka avulla saatatte pystyä pelastamaan itsenne. Ajatelkaa tarkoin, sillä henkenne on hiuskarvan varassa. Siis valitkaa. Joko kuoletti avaruuden tyhjyydessä tai... Tai kertokaa minulle, kuinka hyvä minun runoni oli teidän mielestänne. Pystyvätkö sankarimme selviytymään tästä hirvittävästä pälkähästä? Entä pystyvätkö he säilyttämään kuvan lahjomattomuudestaan ja oikeudenmukaisuudestaan? Pystyvätkö he säilyttämään henkessä tuhoamatta täysin kunniantuntoaan tuntoaan ja taiteellista arvostelukykyään? Sen kuulet Linnunradan liftaajien käsikirjan seuraavassa jaksossa ensi viikolla. Itse asiassa minä pidin siitä. Mm. Siinä oli muutamia erittäin tehokkaita metafyysisiä vertauksia.